Dialog. Posso hai dialogo. Hallo Markus, hier ist Monika. Vor einer Minute hatte ich einen Unfall. Das ist kaum zu glauben. Ist alles in Ordnung? Ja, niemand ist verletzt. Gott sei Dank. War das nur eine Kollision und dein Wagen? Die Stoßstange ist kaputt und das linke Vorderrad ist blockiert. War die Polizei schon da? Noch nicht. Warte auf die Polizei und ruf deine Versicherungsfirma an. Du musst sie um Hilfe und Hinweise bitten. Hast du deine Autoversicherungsdokumente? Ähm, du solltest auch eine Abschleppfirma anrufen. Ja, ich habe alle Dokumente. Dort steht die Telefonnummer der Versicherungsfirma. War es deine Schuld? Ich befürchte, dass es meine Schuld war. Die Verkehrsbedingungen waren heute nicht so gut und ich wollte schnell zum Sphinx fahren und fuhr ein bisschen zu schnell. Also ich denke, dass du ein großes Problem hast. Soll ich zu dir kommen und dir helfen? Das wäre nett von dir. Ok, warte auf mich. Ich bin bald an ort und stelle. Odegraj Rolle Moniki. Mów po sygnale. Das ist kaum zu glauben. Ist alles in Ordnung? Gott sei Dank! War das nur eine Kollision und dein Wagen? War die Polizei schon da?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 Also, ich denke, dass du ein großes Problem hast. Soll ich zu dir kommen und dir helfen? Okay, warte auf mich. Ich bin bald an Ort und Stelle.